і все одно подорож запам'яталася мені надовго. Чернігів уразив. Ще лежали руїни, як і нас у Києві, але який краєвид звалу, де вишикувалися стародавні гармати ще часів Петра І, націлені в бік Десни. Леонтіїв батько захоплювався мисливством. На стіні в його кабінеті висіла двоствольна рушниця, а у квартирі хазяйнував мисливський собака з довгим тулубом, обвислими вухами і короткими кривими ногами. У мене теж є рушниця», – похвалився Левантій. «Восени, коли починається сезон, ми з батьком беремо оцю таксу і вирушаємо на лови». І ще жодного разу не поверталися без птиці. «А де ж ваш гамак, про який казав твій тато?» поцікавився я у Леонтія. Він посміхнувся і вивів мене у садок, що ріс навколо їхнього будинку. До двох товстих стовбурів дерев була прив'язана простора гойдалка з міцних білих вірьовок. Леонтій допоміг мені забратися в неї, я розлігся в тому підвісному ліжку і з насолодою розгойдувався. Відтоді для мене Найкращим місцем відпочинку став той гамак. Зранку, смачно поснідавши, я брав у руки книжку, а в них була велика бібліотека, влаштовувався в гамаку і, погойдуючись, одержував несказанне задоволення. Ох, і живуть же люди, заздрив я подумки цій заможній родині. Одного дня Леонтій запросив мене на риболовлю. Ти коли-небудь ходив на сумів? запитав він. Ні, не доводилось, признався я. Візьмемо ввечері човна і попливемо по десні, сказав Леонтій, і завтра смакуватимемо запашну юшку. То ви маєте й човна? здивувався я. «Як же можна жити на березі річки без човна?» – у свою чергу щодувався Леонтій. Його батько того дня був зайнятий справами і не міг скласти нам компанію, тож на рибололю ми подалися вдвох. Веслував Леонтій. Десна річка швидкоплинна, та Леонтій на це не зважав. Він добре знав маршрут. Ми обминули острівець, хутко завернули в широку затоку і звідти дісталися до спокійнішого старого річища. Тут і розташуємось, визначив Леонті, коли ми витягли на пісок човна. Цей досвідчений рибалка став пояснювати мені, що сумів ловлять на притухле м'ясо. Він ще учора приготував його, навіть трохи підсмажив, нам лишилося тільки розрізати на великі шматки смердючу яловичину і нанизати на величезні ковані гачки, прив'язані до товстелезної волосінні, яка кріпилася на відстані одного-двох метрів до міцної вірьовки. Ми вбили в пісок довгий дерев'яний кіл, приладнали до нього один кінець перемету, і вирушили на човні до протилежного берега. Обережно закидаючи на глибину волосінь з м'ясом. Річ ще було не широке, тому ми швидко впорались із завданням і спокійно повернулися на своє місце. На землю повільно спускались вечірні сутінки. Леонті заходився розкладати вогнище на вечерю, збирався приготувати шашлики, ласощі, які мені досі не випадало смакувати. А я бігав по піску босоніж, граючись із коротконогим собакою. Уночі треба було перевірити перемет. Ми сіли в човен і повільно попливли. Весловав знову Леонтій. Мені він довірив смикати волосінь значенкою, перевіряючи, чи є улов. Леонтій гріб одним веслом, спрямовуючи човен трохи вище течії над переметом а я сидів з протилежного боку і підтягував рукою товсту вірьовку. Такса прилаштувалася на кормі. І раптом я відчув вагу. Смикнув волосінь, і вона трохи піддалася. Тоді я опустив правицю у воду і почав намотувати волосінь на долоню, підтягуючи до себе здобич.